Налякані коні, кілька разів ставши дибки біля дерева, до якого були припнуті, якимсь дивом відірвали неміцно прив'язане повіддя і зі страшним і рженням рвонули в гущавину кущі. Оча меморія їх не переслідувала. Вона розуміла, що ця здобич набагато швидша за неї, особливо на твердій суші. Та й вже добутого мало вистачити, щоб насититися на день наступний. Тож, дотягнувши другого трупа до того куща, в якому вже лежав упольований попередньо, вона взялася до їжі. Шкіряні куртки були доволі жорсткими, але, порозривавши їх, ящерка дісталася до того, чого й багла. Найсолодшого м'ясива з усіх її відомих. Наївшися, поклалася спати. вже випрацьованою звичкою, недалеко від здобичі. Біле нічне світило хилилося на захід, а схід вже поступово наливався багрянцем світанку. У граді запанувало якесь сум'яття. Городяни неохоче виходили до праці, на будівництві мосту більше було розмов, ніж роботи. Хтось нібито бачив кирюху, який рано вранці блідий і змінений на виду, тримаючи під пахвою невідому сріблясто-скляну посудину, Прямував додому, невидющими очима, втупившись собі під ноги і бурмочучи щось неначе «Янки нема, Янки нема, Янки нема». Ще хтось чув, що в районі чи то Петрівки чи Тараса Шевченка смерди на світанку впіймали двох змилених засідлених коней, які, вочевидно, лежали грідням, що їх ото Азар'ян послав у Верхів'я розвідати, що ж то таке страшне поїло рибалкою важка з родиною. Кілька волхів ходило понад берегом, щось бурмочучи про якусь відплату неминучу і закочуючи очі під лоба. Навіть вічно відірвані мудри на руїнах платформи, які вистромлялися кручі, сиділи тихо, зрідка про щось перемовляючись поміж собою. Гридні десятники теж не дуже вимахували гарабниками, для виду час від часу лише покрикуючи на робочий люд. Десь одразу по обіді всім було дозволено розійтися по домах, чого взагалі ніколи не траплялося. День літній, ще довгий, можна було би ще дамби кілька сажнів насипати. Та ніхто не заперечував. Усі слухняно зібралися і пішли в бік головної площі. Дивуючися, що сьогодні і п'яничок жлук не сікли показово біля монумента чоловікові довговолосому. Ніхто не кричав, не співав голосно. Ніхто ні до кого в гості не набивався. І вгори молодь не подалася. Всі по домах позачинялися, світло не запалюючи, і тихо розмовляли про незрозумілу загрозу, яка на град не відзвідки насувалася. А чи ж князі з гриднями своїми здужає град відстояти? Одні казали, що неодмінно мусить здужати, що гридні князеві непереможні, відважні й сильні. Інші скептично кривилися, що, мовляв, гридні ті сильні тільки з коня, грабником якогось бідаку пішого шмагаючи, та й то воліють робити, коли по двоє-троє на одного. Але розмови такі велися тихо-тихесенько, аби вивідачі князеви чиї ті ж самі сусіди за стіною фанерною не почули, та й не донесли Азар'янові, чи пахолкам його. Борони нас всемогутні факи і всеблагая фака. Кирюхар, зайшовши до дому порожнього, не знаходив собі ні місця, ні спокою. Ні голоду не відчував, ні в тому після переходу багатоденного. Без ямки, пустка кімнати, яка ще зберігала легкий запах її терпкого тіла, була нестерпною, посилюючи біль тисячократно. Тож, залишивши кальян на вікні, фанерою забитому, вийшов він знову з дому і безтямно пішов у бік гір Пускотинських. Десь там він сів на випаленій траві біля південного схилу щикавиці і нарешті задрімав-забувся. Сон не сон, а якась марана валилась опанувало й тілом і розумом. Сонце повільно вершило свій шлях небосхилом.